Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. wa Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. min Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa bari amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa dawasau wa dawasau bis sabr salallahu alazim Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-mansaha rabbullah lahu tariqan ila jannah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di sini untuk meneruskan pengajian kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat ataupun nur, ilmu yang mana dengannya dapat kita terus kekal berada di jalan yang lurus dan menyelamatkan kita daripada tergelincir daripada jalan yang lurus kepada jalan-jalan yang sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita dah mas, lepas kita dah bahas tentang sedikit uh, summary atau ringkasan yang dibuat oleh penterjemah kitab ini iaitu Said Ahmad Semaid dan hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada mukadimah ataupun pendahuluan oleh pengarang kitab iaitu Syekh Ali Imam Al-Allamah Kutubud Da'wah wal Irsyad Al Habib Abdullah Ibnu Alwi Al Haddad Al Hadrami asy shafii Dan sebelum kita mulakan pengajian kita, marilah sama-sama kita menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada pengarang kitab ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim. Maliki Iyyaka okay, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal-ladzina an'amta 'alaihim ghairil-maghdubi 'alaihim wa lad-dallin amin. Oke 8 juga. Buku peringatan tentang umur insan mukasurat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku memulakan kitab ini ataupun aku membaca kitab ini atau aku belajar kitab ini dengan memulakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah kita dah apa? Dah belajar tafsir tentang bismillah kan? Walaupun tak habis lagi tapi dia punya sebahagiannya dah kita pelajari. Bila kita membaca bismillah berarti ada perkataan di depannya yang dibuang Jadi untuk uh, apa yang kita lakukan sekarang inilah ialah kita ingin membaca ataupun mempelajari kitab ini Maka kita niatkan dalam hati bahawa aku membaca ataupun aku mempelajari kitab ini Dimulakan dengan membaca bismillah iaitu dengan mengambil keberkahan Ataupun dengan meminta pertolongan Ataupun dengan ha, um, uh, Musahabah ataupun ma'ayah Kebersamaan dengan Nama Allah yang maha pemurah lagi Maha penyayang Hadis Nabi beritahu Kullu amrin zibalim, balin Kullu amrin zibalim. balin La yubda'u ataupun Lam yubda' fihi Bismillahirrahmanirrahim Wahwah Akta' ataupun Ajzam ataupun Abtar Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah ataupun Alhamdulillah Adalah sia-sia ataupun terputus Daripada Keberkahan Tiada daya dan upaya Melainkan dengan izin Allah La hawla wa la quwata illa billah Maha tinggi al-aliyu Dan maha agum al-azim Maha suci engkau Al-Quddus. Tiada ilmu bagiku melainkan apa yang kau ajariku. La ilmalana illa ma'alamtana. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Innaka anta al-alimul hakim. Ini dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia tu, Ayat Quran kan. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana. Innaka anta al-alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada ilmu bagiku melainkan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Dan sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Siapa yang ada nuskah Arab pun bagus juga buka. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mudabbiril umur muqaddiril aqdar mulijin nahar fil lail wa mulijin lail fil nahar tabshirati wa zikra li ulil basail wal absar segala puji pujian bagi Allah Tuhan Maha Esa lagi Maha Berkuasa Maha mulia dan maha mengampun dosa. Dialah pentadbir segala perkara dan penentu segala kejadian. Penukar malam kepada siang dan penukar siang kepada malam. Untuk menjadi bukti dan peringatan kepada orang-orang yang dapat melihat dengan mata atau memandang dengan hati. Melihat dengan mata tapi memandang dengan hati. Ha. Jadi biasalah setelah bismillah maka semua ulama yang mengarang kita ataupun ingin memberi syarahan, mengajar ilmu, kuliah, ceramah, nasihat, bayan dan sebagainya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak mengajar pun tidak ada keupayaan, tuan-tuan ada -tuan datang sini nak mendengar, nak memahami pun tidak ada keupayaan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah segala-galanya maksud hidup kita ni adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud hidup kita Allah tu saja. Mana-mana apa kita belajar segala ilmu pun, tafsir ke hadis ke tauhid ke fikah ke tasawuf ke, semuanya <coughs> maksud dialah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wataala menjadi hamba Allah Subhanahu Wataala yang diriwayat oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu saja maksud kita. Walaupun ilmu macam-macam kita kita belajar, tapi maksud adalah untuk kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya yang yang diridai oleh Allah SWT kalau tidak tercapai maksud tersebut sia sialah kita mengaji kita banyak mana pun kita mengaji bertahun-tahun pun kalau tidak kita semakin dekat dengan Allah SWT maka sia sialah segala usaha kita tersebut <coughs> maha suci engkau lagi maha tinggi dan mulia sebagai raja diraja yang teramat agung dan berkuasa lama dan azali okay, bukan lama di situ dia kadang-kadang terjemahan ni pun nak kena kena kena tengok juga Arab dia Arab dia Qadim Qadim Qadimun azaliyun daimun abadiyyun Qadim ni yang tidak ada permulaan bukan lama lama lah tapi tak sesuai lah lama maksudnya di situ tidak ada permulaan dan azali qadim lah kita dah belajar dalam sifat 20 sifat Allah sifat, pidam kan pidam qadim sama cuma siwat je berlainan hmm, nanti kan pelik dengan Allah tu lama apa masa lama lama tu berarti situ sebenarnya yang yang sesuai tidak ada permulaan <tuh> kekal dan abadi tidak ada pengakhiran hidup dan berdiri sendiri qiyamuhu binafsihi dia lah yang memutuskan dan menetapkan bahawa semua makhluk akan binasa, berakhir dengan mati dan hancur luluh. Jadi segala-galanya ketetapan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan ataupun kebinasaan, permulaan ataupun pengakhiran. ataupun penghidupan ataupun kematian semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka akan berpindah dari satu tempat. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dan dari satu tempat tinggal kepada tempat tinggal yang lain. Manakala zatnya yang maha itu akan tetap ada tanpa bertempat dan terus kekal pada setiap zaman tanpa dibatasi oleh masa. Kendati pun ataupun meskipun hal dan keadaan di sekeliling tersebut berubah dan zaman pula terus bertukar. Jadi kita, alam kita dengan alam Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh disamakan Walaupun kita akan berubah daripada satu alam ke satu alam yang lain Daripada satu masa ke satu masa yang lain Daripada alam roh kepada alam rahim kepada alam dunia kepada alam kubur Alam barzah, alam masyarakat, alam mizan, alam sirat, alam akhirat Tetapi Allah subhanahu tetap berada pada alamnya sendiri Tidak pernah berubah, tidak bertempat, tidak dikuasai uh, oleh masa Tidak diperti oleh masa yang berubah hanyalah makhluk, tetapi Allah SWT tidak berubah. Karena berubah itu adalah sifat makhluk, berarti Allah tidak layak untuk disifati dengan sifat makhluk. Allah tidak berubah, tidak bergerak, tidak bertempat, tidak berarah. Maha secik Allah daripada segala sifat-sifat makhluk. Aku memujinya sepenuh pujian yang dipujinya, zatnya yang maha mulia ahmadahu bima hamina nafsahu aku menanya pengarang nilah pengarang dia dia cuba memuji Allah dengan sebagaimana yang Allah Subhanahuwataala memuji dirinya sendiri zatnya sendiri sebab tidak ada siapa pun yang mampu untuk memuji Allah Subhanahuwataala dengan sebenar-benar pujian dalam sebuah hadis dalam sebuah doa Nabi pernah berdoa kan la oh. Sana adla uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi aku tidak berupaya untuk memujimu seperti mana yang telah engkau memuji dirimu sendiri jadi kalau kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala memang tak mampu jadi pengarang ini mengatakan dia memuji Allah dengan pujian yang Allah puji dirinya sendirilah maknanya seolah mewakilkan Allah lah yang Ha? Memuji Zatnya maka dia dia tak lekarkan dia tak mampu nak muji Allah maka dia wakilkan pujian itu kepada Allah sendiri sebagaimana Allah memuji Zatnya sendiri. Dan sepenuh pujian sesuai dengan yang dipujinya oleh para hambaNya yang tulus ikhlas lagi patuh. Dan juga dia memuji Allah Seperti mana pujian-pujian yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah Yang ikhlas, yang mukhlisin yang, ikh, yang lagi patuh Dan para malaikat yang muqarrabin Malaikat-malaikat yang hampir Atau mendekat dengan zatnya Dan para ambiat yang menjadi perutusannya Serta para hambanya yang salih-salih dan baik-baik jadi dia macam seolah-olah apa bertawasul lah maknanya dia menggunakan pujian tu perantaraan pujian-pujian yang mana uh, apa ni yang memuji Allah Subhanahuwataala punyalah dia nak puji Allah tu dan dia rasa dia tak mampu nak puji Allah jadi dia gunakanlah pujian-pujian uh, yang dilakukan oleh para para nabi, para malaikat, para siddiq, para syuhada, salihin orang yang salehah dan sebagainya. lah. Punya dia nak puji Allah tu. Ha. Selawat dan salam ke atas sambanya dan rasulnya junjungan kita dan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam selawat adalah permohonan daripada manusia kepada Allah untuk memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu makna salawat, salawat itu adalah jamaat taksir daripada salat salatun, salatani salawatun dan maksud dia doa dari segi bahasa dan maknanya kita berdoa, maksud dari eski istilah salawat itu adalah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah subhanahuwataala memberikan rahmat, taazim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Dan salam, salam adalah kita memohon kepada Allah subhanahuwataala supaya Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Eh? Salawat dan salam. Nanti orang tanya, selawat tu apa? Itu Allah SWT, selawat lah tu? Selawat lah tu? Ya, selawat tu. Jadi makna selawat dari segi perkataan dan istilah, kena tahu lah. Dah berapa kita lah kita belajar ni. Baik ya? Junjungan kita dan penghulu kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang terpilih dan terutama yang diutusnya sebagai rahmat kepada semesta alam. Allazi'ar salahu rahmatan alamin, Yang mana Nabi itu diutuskan sebagai rahmat. Bukan untuk mencaci, mengemaki orang. Tapi untuk rahmat lil alamin. Ini nak semua salah dia je betul. Kutuk orang tu, kutuk orang ni. Caci orang tu salah orang ni tak betul. Itu bukan Nabi dihantar. Nabi dihantar untuk rahmat, kasih sayang. Haa kalau orang tu si kutuk orang tu di perturun ni salam maki orang tu kafir kau tu bida kau tu itu bukan kasih sayang tu itu terkeluar daripada manhaj ataupun karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihantar untuk dimenge rupa, tapi ini dihantar untuk rahmat kasih sayang sesama manusia mahkan tu seluruh makhluk dan yang ditutup dengannya sekalian para nabi khataman nabiyin tidak akan ada Nabi dan Rasul selepas Nabi. Ha. Dan, dan Tuhan Harum pun dah kena tangkap. Dengan <laughs> ha. sakit strok. Tuhan kena tangkap dan sakit strok. Allah Akbar. Juga kepada ahli rumah tangganya, keluarganya yang bersih, lagi suci... Kepada para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar serta pengikut-pengikut mereka yang baik dan patuh. Hingga ke hari pemutus dan pembalasan iaitu hari kiamat. Di mana semua manusia itu akan terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan menuju ke syurga dan golongan yang lain ke neraka. Fafariqum fil jannah wa fariqum fil sa'ir fil na'ur. Satu golongan akan berada di neraka untuk selama-lamanya, satu golongan lagi akan berada di syurga selama-lamanya. Dalam dunia ini ada dua calon, satu calon neraka, satu calon syurga. Dan calon syurga tu ada satu saja, calon neraka, calon syurga tu satu saja, iaitu yang akan kekal dalam syurga. Dan calon neraka ada dua, satu calon sementara, calon selama-lamanya. Jadi ada yang calon sementara lah alam akhirat. Lepas tu akan dikeluarkan masuk dalam syurga. Ah ha, jadi siapa yang nak jadi calon yang mana? <laughs> ha, jadi kita hendaklah mengundi jadikan kita sebagai calon ahli syurga. Insya-Allah. <laughs> Allahu Akbar. Dua tu aja hidup kita ni fokus kat, kat mana? Nak bagi negara, nak bagi syurga. Tak ada lah tempat lain lagi dah. Amal ba'du adapun selepas aku memuji Allah dan bersalawat ke atas Nabi itu maksud amal ba'du. Mana-mana kita akan jumpa amal ba'du, amal ba'du, astaz ba'da, dia zarah zarf zaman, ba'da, hukum dia nasab, mesti bari atas ba'da. Tetapi ditukar kepada ba'du, digantikan harakat fathah kepada dhamma, ada maksud yang tertentu iaitu mengandungi maksud bukan saja selepas tetapi selepas aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan aku berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tadi panjang satu muka surat dia dah puji Allah dan selawat kepada Nabi. Jadi amma ba'du ba adapun selepas aku memuji Allah dan berselawat ke atas Rasul maka ini adalah sebuah karangan yang mudah-mudahan diberkati Allah. Saya karangkannya untuk tujuan mengingatkan dan menjadi tauladan bagi manusia tentang umur-umur yang telah dicapainya dan keadaan-keadaan yang telah dilaluinya serta hal-hal yang bergolak bersamanya dari sejak kejadiannya di dalam sulbi iaitu tulang sulbi itu tulang belakang. Ayahnya, benih ataupun air mani berasal. Berpindah kepada rahim ibu. Sehingga ia menetap di salah satu dua tempat tinggal yang kekal. Iaitu syurga atau neraka. Jadi ini sebagai satu peringatan lah. Kepada semua manusia. Bukankah Allah SWT telah memerintahkan Rasulnya SAW untuk mengingatkan. Malah dia telah mensifatkannya sebagai seorang... Memberi peringatan, bashir atau nabi. nabi ini gelaran dia orang yang memberi berita gembira dan juga memberi pemberi peringatan. Kemudian Allah Taala telah menjadikan peringatan itu sebahagian dari sifat-sifat kaum mukminin, iaitu orang yang sentiasa bertawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepadanya serta suci dan bersih, lahir dan batinnya. Ha, jadi sifat-sifat orang -sifat mukmin tu sentiasa memberi peringatan. Dalil dia firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna az-zikra tanfa'ul mu'minin." Wadhakkir dan berilah peringatan. Fa inna az kerana sesungguhnya az-zikra peringatan itu tanfa'u memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Tak kira lah, yang memberi peringatan ataupun yang diberi peringatan dua-dua akan dapat manfaat. Sebab tu kalau kita beri nasihat dekat orang, kita beri peringatan dekat orang, orang tu tak nak dengar pun kita tak perlu marah, tak perlu kita kecil hati. Sebab apa yang akan dapat faedah, manfaat tu di kita pun akan dapat. Sebab kita orang beriman, orang mu'min, kita beri peringatan orang tak nak dengar, kita dapat manfaat. Kan kita dapat manfaat. Dalam ayat Al-Quran Allah berkata, kan, "Kalau kamu kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman." Tapi Allah perintah kepada kita kenapa nak suruh beri peringatan? Sebab peringatan itu bermakna bagi orang beriman dan orang yang memberi peringatan tersebutlah yang akan mendapat manfaat yang utama. Kfirmanya lagi, Fazakir, faham anta bini amatirab bika bika hinen walamajinon. Berilah peringatan dan tiadalah engkau dengan berkat kurnia Tuhanmu menjadi tukang tenung ataupun gila. Tuhan Nabi S.A.W. perlu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam, maka dia dipanggil sebagai orang yang tukang tenung, tukang cerita dongeng, tukang gila dan sebagainya. fa in nafa'atiz zikra saya zakkaru may yakhsha maka berilah peringatan kiranya peringatan itu berguna nanti peringatan itu akan diterima oleh orang yang takut habis semua ni al-Quran diambil dalil-dalil untuk menyokong bahawa pentingnya memberi peringatan Fadhakkir inna ma anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Ha ni dia. Maka peringatkanlah sesungguhnya engkau seorang pemberi peringatan bukanlah engkau seorang pemaksa atas mereka. Fadhakkir inna ma anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Musaytir ni maknanya kita tidak bertanggungjawab terhadap orang tu. Maknanya kita dah beri peringatan jadi lepas tanggungjawab kita bukannya kita nak kena paksa dia sampai dia faham sampai dia ikut sampai dia buat itu bukan tugas kita kita sampaikan sudah lepas itu, dia nak dengar dia tak nak dengar dia faham dia tak faham dia buat dia tak buat itu bukan tugas kita itu tugas Allah SWT jadi ada semua orang tu tak tahulah macam mana nak fahamkan dia ni puas tu pergi kita tak boleh fahamkan orang Allah SWT yang akan bagi dia faham kalau Allah nak bagi dia faham lah jadi kita sampaikan je Dengan hikmah Dengan lemah lembut Dengan jelas Kalau diterima ke tak terima ke Dia ke tak ikut ke Dia amal ke tak amal ke Itu bukan tanggungjawab kita Las ta Itu maksudnya Bukanlah kamu daripada golongan orang yang Pemaksa ataupun memastikan bahawa Orang yang kita peringatan Dia mesti kena ikut apa yang kita kata Tidak Wama yang cerita karu illa maiyuni dan tidaklah yang menerima peringatan Melainkan orang yang kembali kepada Allah orang yang ada inabah banyak ini tentang inabah nih dalam tasawuf ada pembahasan itu sendiri inabah orang yang ada perasaan yang ingin kembali kepada Allah subhanahuwataala maka dialah akan dapat hidayah daripada Allah dan dia akan dapat manfaat daripada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah melalui makhluk-makhluknya yang lain melalui siapa sajalah yang dia kira oleh Allah jadi kalau orang tu dalam diri tidak ada inabah, maka kita nasihat macam mana pun tak jalan, tapi kita jangan ber, ber, jangan bosan jangan berhenti daripada bagi nasihat sebab apa kita niat bagi nasihat tu bukan untuk orang tu tapi niat untuk diri, kita sendiri ha. jadi kalau kita niat bagi nasihat ke orang bagi peringatan ke orang untuk orang tu bila orang tu tak dengar, kita marah kita marah, kita geram, kita cik hati kita bosan, kita lepas tu Ha, tak payahlah, buang masa saja, cakap tak nak dengar. Ha. Itu maknanya niat ni, peringatan tu untuk orang. Kita beri peringatan tu, bila kita cakap dengan orang tu, kita letakkan seolah-olah kita ke depan tu. Kita dakwah, ke, nasihat ke, ajar ke, apa ke, kita letak kita ke depan tu. Ha, bila kita letak kita ke depan tu, orang tu nak dengar, orang tu tak dengar ke, kita tak masalah, apa kita letak kita di depan tu. Tapi kalau memang kita niat nak nasihat dia, nak ajar dia, nak dakwah, dia, nak, nak, nak, nak apa, tapi dia tak dengar, kita marah. Sebab niat kita memang nak bagi dia dengar pun. Lepas tu bila dia lama-lama, kita pun bosan, kita pun tinggalkan. Ha, tapi kita kita kena betulkan niat. Ha, tapi kalau orang tu ada inabah, maka dia akan terkesanlah dengan nasihat kita, peringatan yang diberikan tu. Dia akan terkesanlah orang yang ada inabah, orang yang ada perasaan dalam hati dia ingin kembali kepada Allah, ingin kembali kepada kebenaran, ingin bertaubat, ingin berhijrah, ingin um, memilih atau menjadi calon syurga. Inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al qasama wa huwa syahid Inna fi zalika sesungguhnya di dalam yang demikian itu la dhikra menjadi peringatan liman kana lahu qalbun bagi sesiapa yang mempunyai hati aw al qasama atau dia mempergunakan pendengarannya wa <coughs> huwa syahid sedang dia berhati-hati <coughs> Jadi di sini pakai lafaz qalbun hati bermaksud faham kefahaman kalau orang itu faham apa yang cuba nak disampaikan mempunyai, dia mempunyai hati yang sedia untuk menerima apa yang disampaikan maka dia akan dapat menafaan lah. kalau tidak maka sisyalah ada, ada satu riwayat yang mengatakan bahawa apabila turun firman berikut patawalla anhum fama anta bimalum palingkan dirimu dari mereka dan tiadalah engkau tercela. Ternyata Rasulullah SAW rasa amat sedih, banginda bimbang kalau kalau azab Allah tel, sudah hampir akan menimpa kaumnya disebabkan terdapatnya putus asa untuk menarik mereka kepada petunjuk Allah Subhanahuwataala maka segeralah turun firman ini pula untuk mententramkan hati banginda yaitu wakir fa'in adzkirotan faul mumminin berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang mumin. Jadi ayat yang pertama tadi menyuruh Nabi berpaling dah cukullah tak payahlah yang itu maknanya dah sampai masa biasanya Allah Taala kalau dah bagi tahu larangan menjengut maknanya akan datang azablah tak lama lagi macam Nabi Nuh 950 tahun dakwah pada kaum dia semua dah tak nak dengarlah Allah kata tak apa cukup apa ni buat bahtera aku akan hancurkan yang nama yang tak mau dengar nak ambil Musa ketika Allah nak hancurkan Firaun okey nah Allah bawa kau mari selayele pergi ke suatu tempat Semualah Nabi Noah dengan keluarga dia Allah tahu kalau keluar daripada kampung ni sebelum subuh Nanti besok aku akan hancurkan kampung ni Jadi biasanya kalau Allah nak turunkan azab tu Maka Allah perintahkan supaya para-para Nabi dan para rasul Ataupun para-para da'i, para-para pendakwah Para-para mu'ais dan sebagainya untuk Berpaling daripada situlah Kadang-kadang menerui menerusi, Kalau orang-orang selain Nabi Menerusi ilham ataupun uh, Kasyaf dan sebagainya lah Ketika Allah, kalau kita dah dakwah dah, kita dah sampaikan ilmu pada orang tu, kita dah nasihat juga. Tak jalan-jalan juga. Masih-masih lagi berdua Maka, kebiasaannya Allah SWT akan memberi uh, petunjuk kepada orang tersebut supaya dia pindah daripada kawasan tersebut sebelum Allah turunkan azab. Supaya dia ketika azab turun nanti, dia tidak akan ditimpa azab. Tetapi kalau orang tu dia... Ya, orang yang alim orang yang abid orang yang soleh, orang yang taqwa tapi dahi dia tidak pernah berkerut sedikit pun terhadap maksiat yang berlaku berluasa di kawasan tempat dia maka ketika azab turun maka dia akan terkena sekali malah dialah yang pertama sekali akan dilanda oleh azab tersebut dalam hadis beritahu ketika Allah nak menurunkan azab di satu tempat tiba-tiba malaikat azab terkata wahai Allah di situ ada satu hamba mu yang sentiasa mengingatimu yang tidak pernah sesaat pun melupakan mu Lagateng kau hempap azab itu atas dia dulu nombor satu. Pasal apa? Pasal dahi tak pernah berkerut melihat akan kemaksiatan yang berlaku di sekelilingnya. Ha, jadi kalau sebab maksiat kalau turun semua kena. Yang baik ke, yang yang buat maksiat, yang tak buat maksiat, semua akan kena. Kecuali orang-orang yang berdawah yang cuba untuk mencegah kemaksiatan tersebut, maka biasanya Allah Tanah akan bagi petunjuk supaya ditinggalkan dulu kawasan tersebut, barulah Allah turunkan azab. Hal itu sungguh mengembirakan Rasulullah SAW dan dadanya pun terasa lapang disebabkan Allah telah memilih peringatan itu menjadi sifat fitrah baginda. Dan berjanji akan merealisasikannya sebagai tanda rahmat dan belas kasihannya terhadap sekalian makhluknya. Di samping memberikan keutamaan yang penuh agar mereka menurut nasihatnya dan menerima kebenaran dan petunjuk yang disampaikan kepada mereka. Sebab Allah Ta'ala telah mengutus bagi ini sebagai rahmat kepada manusia. Dan sifat yang itu telah diabadikan di dalam kitab Al-Quran dalam firmannya. Laqadja akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufurrahim. Al-Tawbah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari antara kamu, sentiasa memandang berat terhadap penderitaan kamu, sentiasa memandang berat terhadap keselamatan kamu dan terhadap orang-orang yang beriman pula, dia sentiasa bersifat penyantun lagi, penyayang atau bahaya 128. Ada kalinya Rasulullah SAW rasa tertekan jiwanya apabila mendapati kaumnya menolak suruhan kemenaran dan enggan mempercayai petunjuk yang disampaikan kepada mereka, sebagaimana yang terang, terang oleh firman Allah yang berikut: Falan laka bahunafsaqa ala asarihim ilam yuk minu <Sessizuk> bha asafa al kafiyah enam. Ada kalanya engkau ingin menjerat dirimu kerana kesedihan sesudah melihat tindak balas mereka, kiranya mereka tidak mahu mempercayai ketenangan ini, iaitu Al-Quran. Jadi Nabi ni, dipunyalah risau dekat umat dia, punyalah sayang dekat umat dia. Kalau ada orang yang menolak seruan dia, menolak peringatan dia, menolak ajaran dia, maka Nabi akan risau, akan sedih. seolah-olah sampai tahap ingin merosakkan atau membinasakan diri di sini, sampai Allah tu kan ayat tegur dia. Itu yang ayat tadi, bila, bila Allah tu pun ayat sebuah paling tu maka Nabi tahu ni azab akan datang ni. Jadi Nabi pun risau. Nabi tak sanggup melihat umat dia diazab. Yang mana kita tahu cerita di ta'if tu kan setelah di paling batu tu, datang malaikat azab dan empat gunung antara dua dua gunung di ta'if tu Nabi kita tak apa, biar ampunkan dia orang. Kan? Mudah-mudahan kalau dia orang tak beriman, anak cucu mereka akan beriman. Jadi Nabi punya sayang kepada umat tu memang tidak dapat dibayangkan lagi lah sebab itu sampai Allah sini turunkan Al-Quran supaya menegur nabi dah maknanya menenteramkan nabi lah jangan sampai kerisauan dia terhadap orang yang menolak apa ni suruhan beliau tu sampai menyebabkan diri dia sendiri akan binasa perkataan bahiun nafsaka yang saya terjemahkan ingin menjerat dirimu yakni baginda ingin biar mati sahaja kerana mereka tidak mahu menerima petunjuk itu hanya memberi kemudaratan, kebinasaanlah kepada diri dia. Sampai tahap sekali lah Nabi punya risau kepada umat dia. Yang tidak mahu menerima suruhan dia. Tidak mahu menentang perintah Allah. Cuba bayangkan sekarang Nabi ada sekarang. Macam mana? Malam minggu, Nabi berada di Bukit Bintang tu. <laughs> Tengok umat dia. Jadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi selain dia boleh dia berselawat ya hanana, dia menghadiri maulid, dia akan turun padang untuk cuba mencegah segala kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Terutamanya di kalangan keluarga dia, di kalangan kampung dia dan kalau dia mampu, negeri dia, negara dia dan seluruh dunia. Walaupun dia tak mampu untuk berbuat demikian pun, dia perlu ada fikir, risau dan bimbang untuk mengubah Segala keadaan demi untuk menggembirakan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggembirakan Nabi berarti menggembirakan Allah lah. Nabi sekarang hidup dan setiap hari laporan tentang kegiatan amalan umat dia setiap hari disampaikan kepada Nabi. Nabi sentiasa bersedih melihat amalan-amalan umat dia sekarang ni. Tak payah Nabi lah kita sendiri pun tengok dalam sahabah dalam dalam televisyen dalam berita dalam internet... dalam segala macam-macam peristiwa pelaku. Kan, semacam macam-macam maksiat yang melampau-lampau yang berlaku di kalangan manusia sekarang ni itu semua umat Nabi tu. Dan Nabi sebenarnya hari-hari risau. -hari Jadi kita yang benar-benar cinta kepada Nabi, maka cubalah sedayau payah kita kalau tengok kawan-kawan kita, keluarga kita, sesiapa sajalah yang jauh daripada agama, kita cuba nasihat dia dengan cara yang baik, tarik demi bukan untuk apa, untuk menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling banyak berbuat demikian adalah orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti. Siapa yang paling banyak mengajak umat-umat Nabi ini kembali kepada agama, kembali kepada kebenaran, tak kira dengan cara apa sekalipun. Kan, ada yang buat persatuan, ada buat pergerakan, ada buat jemaah, ada buat apa kumpulan, ada buat usrah, ada macam-macam lah. Ulamah macam-macam cara buat tablik dengan cara dia, tasawuf dengan cara dia, khuah dengan cara dia, jemaah dengan cara dia. Semua dengan cara, cara macam-macam lah. Tapi kalau memang maksud mereka untuk mengembalikan umat Nabi SAW kepada agama, kepada kebenaran, maka semua tu adalah terpuji. Cara tu masing-masing ada ijtihad masing-masing ada yang ikut cara-cara nabi yang paling betul mirip dengan cara-cara nabi ada yang menggunakan apa ni kesamaan sebagai satu apa satu perantaraan menggunakan segala teknologi yang ada cuba untuk menang. semua boleh tapi yang mana yang dekat dengan cara nabi itulah yang terbaik yang akan mendapat ke kesan. tetapi kita hanya menyampaikan saja kalau orang tu ikut tak ikut itu terpulang kepada Allah Subhanahuwataala itu tanda orang yang betul-betul cinta kepada Nabi lah. Bukan hanya sekadar berselawat sahaja. Tetapi banyak lagi. Mana Ketahuilah Ketawilah bahawa seharusnya umur itu adalah satu masa yang berlalu dari zaman. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Qul lau sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labithu fikum umran." min qablihi afala taqilun surah yunus ayat 16 katakanlah sekiranya tuhan menghendaki niscaya tiadalah aku bacakan ayat ini kepada ayat itu kepada kamu dan tiadalah dia mengajarkannya pula kepada kamu sesungguhnya aku telah berada bersama-sama kamu seumur sebelumnya tiadakah kamu dapat memikirkan jambi perkataan umur di situlah fikum umuran di dalam kamu terdapat umur, satu tempoh masa waktu lah. Jadi kita hidup di dunia ni dipatasi dengan waktu dan umur. Semakin hari umur kita semakin bertambah. Dan hari itu dikira lah, daripada pusingan matahari, bumi dan sebagainya lah. Itu menunjukkan bahawa kita di dunia ni ada masa ada umur. Tapi nanti kita akan masuk ke alam yang tidak akan ada umur. Tidak akan ada masa. Umur yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam firman tersebut ialah 40 tahun. Iaitu sejak baginda dilahirkan hinggalah kepada masa baginda diutus menjadi Rasul. Sedang baginda tetap tinggal bersama kaumnya di Mekah Al-Misharrafah ataupun Al-Mukarramah. sama mana dia. Mulia. Jadi Nabi, itulah nabi menabi apa? Apa ni yang dimaksudkan tu umur selama 40 tahunlah sebelum dia apa dilantik menjadi Rasul. Maka se sepanjang umur itu Maka dia berada bersama-sama dengan kaum dia Saya rasa ada baiknya Jika kita bahagikan masa manusia Di sepanjang hayatnya Di antara kedua-dua pangkal dan akhirnya Kepada lima umur Sedang tiap, tiap manusia Dalam salah satu daripada umur tersebut Mengalami pelbagai-bagai hal dan keadaan Tiada dialaminya di umur yang lain Dan pengalaman dalam pertumbuhan kejadian itu terus berlaku pada masa yang ia mengetahui dan masa yang ia tiada mengetahui. Firman Allah Taala wa nunshi'akum fi ma al-waqi'ah dan kami menjadikan kamu dalam rupa yang kamu tiada mengetahui. Mana ada manusia yang ingat alam roh dia? Siapa yang ingat ketika dia alam rahim ibu dia tu dia boleh buat? Tak ada siapa pun ingat. Betul? Jangan ke alam rahim Baktu kita bayi-bayi pun Kita tak ingat apa kita buat Kan Ada setengah orang tu lagi lah 10 tahun yang lalu pun Dia tak tahu dah apa dia buat Lupa dah Apa yang dia cakap, Apa yang dia ingat Apa yang dia hafal Lupa dah Pada hakikat manusia itu Ketika menjalani pergolakan Kejadiannya Sejak dari mula Terjadinya dalam rahim Sama berlaku kadang Kendatipun atau meskipun hal dan keadaannya terus berubah-ubah dan masanya bertukar-tukar, dimana ia akan dapat merasakannya sendiri tentang apa yang berlaku ke atas dirinya di sepanjang panjang umur itu, dari kebaikan dan kejahatan, pahala yang menarik kepada mengecap kenyamanan dan dosa yang menarik kepada merasakan penyeksaan. Jadi hari demi hari yang berlalu tu kita boleh rasulah di dunia ini lah. Jadi ni boleh rasa lah kita semakin lama semakin berubahlah. Dulu belum kahwin sekarang dah kahwin. Dulu belum kahwin sekarang dah nak kahwin pun ada. Betul? <laughs> dulu tak ada anak sekarang dah ada anak. Dulu budak kecil sekarang dah dewasa. Tambah lagi akan jadi bapa. tambah lagi jadi tua. tambah lagi jadi nyanyok. Nah. Dulu jahat sekarang baik. Atau dulu baik sekarang jahat. Tengoklah kita sedarlah kat mana kita kan kita merasakan apa yang berlaku terhadap diri kita itu sendiri rasa. Sebenarnya saya telah merancang untuk menulis buku ini sejak lama dahulu kemudian terfikir olehku untuk menangguhkannya sehingga umurku mencapai usia 63 tahun iaitu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat sahih. Tetapi ada pula riwayat yang mengatakan umur bahawa umur baginda ialah 60 tahun sahaja dan yang lain lagi mengatakan bahawa umurnya 65 tahun. Saya kini telah pun mencapai usia 67 tahun dan beberapa bulan. Malah aku memohon Allah akan kebaikan dan keberkatan usia itu serta kesudahannya dengan khusunul khatimah. Di samping berlindung kepadanya daripada kejahatan, kefitnahan usia itu serta kesudahannya yang buruk iaitu su'ul khatimah. Sesungguhnya Tuhan Allah itu adalah sebaik-baik tempat memohon dan semulia-mulia tujuan yang dicita-citakannya. Tak kiralah umur kita berapa tahun pun. Tetapi yang paling penting umur kita ketika saat-saat kita nak mati, itu yang paling penting. Dan kalau saat-saat kita nak mati, umur kita itu kalau dalam kita mati dalam keadaan baik, khusus khutimah, selamatlah kita. Tapi kalau dalam hujung-hujung tu tiba-tiba ha, berubah kehidupan kita ke arah keburukan, kejahatan, kemaksiatan, na'udzubillah. Malanglah kita walaupun sepanjang umur kita, kita penuh dengan ibadah dan sebagainya. Dia tengok pada akhir. Marilah kita meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala agar dia menghidupkan kita selama penghidupan itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan mematikan kita pula apabila kematian itu menyebabkan kebaikan juga bagi kita. Ya Allah, Ya Tuhan janganlah sampai engkau menggerakkan matiku untuk diseksa ataupun engkau menangguhkannya untuk difitnahi. Amin. Ya Allah, Ya Tuhan kami memohon kepada-Mu segala yang baik di dalam hidup dan segala yang baik di dalam mati. Dan segala yang baik di antara keduanya Kami berlindung denganmu daripada segala yang jahat di dalam hidup Dan segala yang jahat di dalam mati Dan segala yang jahat di antara keduanya Amin Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai hidupnya orang-orang yang bahagia Kehidupan orang-orang yang engkau merestui panjang umurnya Dan wafatkanlah aku sebagai wafatnya orang-orang yang syahid Kewafatan orang-orang yang engkau mengalur-alukan pertemuannya Akhirkanlah kehidupan kami dengan yang ini khusus khutimah dengan lemah lembut dan sentosa Amin Demikian pula kepada orang yang kami mencintainya Dan orang-orang yang mencintai kami Dan orang-orang yang menguruskan hak awal kami terhadapmu Dan sekalian kaum muslimin Wahai maha pembelas Dari sekalian orang yang berbelas kasihan Amin Ya Rabbal Alamin. Buku ini saya namakan Sabilul Idhikar Walai'antibar bima yamurru Bil'insan wa yanqadi lahu minal a'mar saya memohon dengan alat maksud dia itulah secara ringkasnya peringatan tentang umur insan satu jalan ke arah berfikir dan mengambil pengajaran apa-apa yang telah dilalui oleh manusia dan apa yang terjadi baginya daripada yang berlaku terhadapnya daripada umur-umurnya itu kalau terjemahan yang panjanglah ikut Arab dia Jalan untuk kita mengambil peringatan dan aktibar terhadap, Bima terhadap apa-apa yang muru yang telah yang melalui bil insan terhadap manusia Wa yan qadi dan yang berlaku kepada manusia Lahu minal umur terhadapnya daripada umur-umurnya Tapi secara ringkas pengarang kitab Terjemah kitab ini terjemah jadi peringatan tentang umur insan Itu ringkasan panjang sangat nanti kan Bayar pula kosbihlah nak cerita. Saya memohon Allah Taala agar memagkan manfaatan buku ini akan merata umum dan dia menerimanya pula sebagai satu bingkisan yang ikhlas untuk zatnya yang maha mulia dan untuk menjadi sebab keredaannya dan pendekatannya di sisinya pendekatanku di sisinya di dalam syurga jannatul naim dengan kelebihannya dan rahmatnya, kemurahannya dan kemuliaannya, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha pemurah, mulia, pembelas, lagi penyayang. Kini sampailah masanya untuk saya menerangkan maksud dari penulisan buku ini. Dan Allah yang bersifat benar itulah yang akan memudahkan membantu dan memimpinku kepada yang betul. Dan tiadalah saya akan memperoleh taufik melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Hanya kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya pula saya bertaubat. Dialah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya pula saya menunjukkan taubatku, Imam Hawi Abdullah Al-Haddad. Mula-mula dia buka ada puji Allah, penutup pun dia puji Allah. Jadi kita pun manusia lahir-lahir azan kan? Di azan telinga kiri, di kamar telinga kanan dan kita mati pun kita disembahyangkan. Ha semuanya ada kaitan dengan Allah Subhanahuwataala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. <coughs> Umur manusia, keadaannya dan pergolakannya. Ketahuilah setelah kami menyelidiki tentang umur manusia yang telah dicapai oleh anak Adam Ataupun yang telah ia melaluinya terbahagi kepada lima bahagian Pada tiap-tiap bahagian dari umur-umur itu terdapat Berbagai-bagai pergolakan dan keadaan yang terus dialami oleh tiap-tiap seorang daripadanya Ada yang berlainan Ada yang bersamaan dan ada pula setengahnya sama dan setengahnya tidak sama Jadi dia bahagikan kepada lima lah umur pertama dari sejak Allah Ta'ala mencipta Adam Alaihissalam dan dibekalkan zuriat pada tulang punggungnya tulang punggung ni tulang belakang Indonesia Singapura dia lain sikit bahasa dia Di antaranya zuriat yang bahagia dan zuriat yang celaka maka zuriat itu pun berpindah-pindah terus dari tulang sulbi lelaki ke dalam rahim wanita dan dari rahim wanita ke tulang sulbi lelaki sehinggalah sehingga lahirlah tiap-tiap orang dari antara ayah dan ibunya itu proses Allah cipta Nabi Adam dulu dan dan di dalam jasad Nabi Adam itu ada dia punya segala zuriat-zuriat sampai lah hari kiamat itu jasad benih dia dan ada pun roh nanti, itu alam satu alam yang lainlah alam roh. Sebelum jasad diciptakan, roh dulu. Malah roh tu diciptakan 50,000 tahun sebelum jasad diciptakan. Roh, Allah cintakan roh dulu jasad ni itulah hasil persenyawaan antara benih lelaki yang berasal dari tulang sulbi, tulang belakang lelaki itu ketika bersama-sama berjimat dengan isterinya yang sah. Kemudian dipindahkan air mancur tersebut dan apabila bertemu aa, bercantum dengan ovum ataupun benih wanita maka di situlah akan aa, terjadinya permulaan jasad bagi manusia. Daripada peristiwa setitik darah kepada segumpal, segumpal daging kepada kemudian diselaputi, silapetiulnya dibentuk mula tulang kemudian tisu, isi, kulit dan sebagainya Mat, segala perasaan indera. Proses itu berlaku selama 120 hari di dalam rahim ibu dan setelah itu barulah ditiupkan roh ke dalam jasad tersebut. Jadi Allah semata-mata buat manusia itu dalam kilang yang gelap. Betul? fi zulmaatin salas di dalam tiga kegelapan. Kegelapan perut, eh, badan ibu itu, perut ibu itu dan lapisan embryo yang meliputi bayi tersebut Mana ada lampu berdalam. Macam mana Allah SWT buat? Setiap hari 250 bayi dilahirkan. Siapa yang buat? Allah SWT yang buat. Setiap hari yang Allah buat, tidak dalam puan ibu tu tak ada mesin, tak ada elektrik, tak ada lampu, tak ada pelayar, tak ada apalah kalau kita pergi kilang, kilang kereta misalnya kan. Apa dalam kilang kereta tu? Macam-macam alat ada dan berapa ramai pekerja dia. Kemudian kan kena ada cahaya, lampu, elektrik, boleh-boleh nak menghasilkan sebeji kereta. Nah, kereta itu pun tak boleh hidup sendiri, kena dipandu oleh orang lain baru boleh bergerak. Ini Allah SWT ciptakan manusia tanpa ada bantuan sesiapa pun. Dalam perut ibu yang gelap gelita tu. Di situlah Allah ciptakan mata, di situlah Allah ciptakan hidung, di situlah ciptakan mulut, di situlah ciptakan telinga, ciptakan tangan, ciptakan kaki. Setiap hari 250 bayi dilahirkan. Adakah? Hmm? Yang sehebat Allah SWT. something to ponder umur kedua dari sejak lahirnya manusia dari kedua ibu bapanya ke, dunia, ke muka dunia sehinggalah masa wafatnya dan keluarnya dari alam dunia ini alam yang kedua alam, alam dunia lah umur kedua umur dunia sejak dia lahir sampai lah dia mati yaa jadi umur yang pertama tu dibagi setengah ulama bahagi lah satu alam roh satu alam rahim tapi tidak dianggaplah sebagai apa ni semua kerana kerana belum lagi bersatulah dia antara apa tu roh dan jasad umur ketiga dari sejak keluarnya manusia dari alam dunia ini dengan wafat ataupun mati sehinggalah dia dibangkitkan Allah Setelah ditiupkan sur sur ataupun sangka kala, yaitu masa menunggunya manusia di alam barzakh. We will go on detail after this. Kita di kat sini, nanti kan panjanglah. Ini pembahagian-pembahagian secara umumnya. Nanti kita akan masuk secara detail di dalam setiap peringkat umur umur ketiga dari sejak keluarnya manusia dari alam dunia ini dengan wafat sehinggalah ia dibangkitkan Allah setelah ditiupkan suhu kala iaitu masa menunggunya manusia di alam berzah seorang so, yang mati ni ditanamkan, jasad ditanam tapi roh diangkat roh dibawa ke satu tempat kalau roh tu yang roh baik ditempatkan di yang liin dan roh yang jahat ditempatkan di sejin sementara menunggu kiamat masih lagi ada manusia kan yang belum mati ramai lagi, ha, jadi proses yang seterusnya iaitu mahsyar, penghisapan akan berlaku setelah manusia semua mati, tetapi masih lagi manusia yang belum mati, dunia pun belum kiamat, maka yang dah mati itu akan berada di satu tempat yang lain, akan melalui proses apa ni, proses penyoalan daripada malaikat mungkanankah di alam barzakh Ha, nanti dibahaskan nanti secara detail. Apakah di soal dengan dengan roh ataupun roh dikembalikan semula ke jasad ataupun diberi jasad baru ataupun roh disoal jasad merasai. Nanti oh, kan dibahas nanti. Kemudian keempat, dari sejak keluarnya manusia dari kubur ataupun dari masa perintah Allah untuk diciumkan sur ataupun sangka kala pada hari kebangkitan. Sehinggalah tiba hari manusia sekalian dikumpulkan di hadapan pengadilan Allah Ta'ala Untuk ditimbang semua amalannya serta dihisap Setelah itu meniti titik sirat, menerima kitab masing-masing dan sebagainya yang Dan dari berita hal ehwal hari kiamat Keadaannya, kesudahannya dan kesulitannya yang bermacam-macam ha, Ini sejak daripada ciupan sangka kala kedua Sangka kala pertama tu hancur kiamat semua mati, semua hancur kecuali ada beberapa makhluk Allah yang Allah biarkan kekal Seperti arah, syurga, neraka, bidadari, uh, kursi, lahu mahfuz dan sebagainya Ada setengah perkara tu Allah kekalkan Dan selainnya, termasuklah para malaikat Israel sendiri, jibril semuanya dimatikan Kemudian setelah itu Allah hidupkan semula Mereka Israfil Untuk meniup sangkakala yang kedua Supaya belum dibentangkan padang masyar Maka semua manusia akan dibangkitkan Untuk menerima penghisapan masing-masing Itu yang keempat Sampailah sebelum dia masuk syurga Yang syurga nanti kelima Umur kelima dari sejak Kamu masukkan manusia ke dalam syurga Untuk kekal di dalamnya Itulah umur yang tiada hujung infinity Dan akhirnya Ataupun sejak dari kemasukan ahli neraka ke dalam neraka Sedangkan keadaan mereka ini satu, satu dengan yang lain tidak sama Ada yang kekal di dalamnya buat selama-lamanya ti, Tidak ada batas atau akhir lagi iaitu orang-orang kafir Calon kekal Mereka itu pula berbeza-beza jenisnya Ada yang bernasib baik dapat keluar dari neraka Itulah orang-orang yang berdosa dari kalangan, dari golongan ahli tauhid. Sama ada dengan mendapat syafaat maupun tidak dengan syafaat. sebagaimana yang akan diterangkan kelak apabila kita membicarakan tentang umur kelima nanti. Calon syurga memang calon selama-lama. Ya. Calon neraka ada dua. Satu sementara satu selama-lamanya. Yang sementara akan sampai tempoh dia akan keluarlah Masuk syurga pula. Kami akan menerangkan tiap-tiap satu dari umur-umur manusia yang lima secara ringkas. Sesuai dengan keadaan masa dan tempat. Tidak payahlah dipanjang-panjangkan sehingga bertele-tele ataupun diringkar-ringkaskan sehingga tidak tercapai faedah-faedah yang dimaksudkan yang dikira amat perlu diketahui dan sering berlaku pertanyaan-pertanyaan mengenainya. Ha, kita ini ringkas saja. Kalau nak kita yang lebih detail ada Imam Qurtubi, ha, ada Gerang satu kita Tazkiratul Maud dan sepanjang tajuk dia. Itu tebalnya lebih kurang. Bahasa Arab lah sepatutnya Imam Sha'arau ni ada buat ringkasan tentang kita Imam Qutubi tu, tentang hal ehwal ke kematian, Imam Sha'arau ni, Abdullah al ni, dan dia ni lagi ringkas lah, apa kita sikit-sikit, sebab kita tujuan kita nak nak ambil sama'iyat daripada tauhid kan, perkara-perkara yang patut kita imani, bagi Ali Sunnah wa Jamah, apa yang berlaku setelah mati, sampailah masuk syurga, InsyaAllah kita membahaskan umur pertama pada minggu hadapan. Tak itu cukup insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Ya. Jadi apa yang baik itu berada pada Allah apa yang tidak baik itu sekelamakan saya lah. Jadi minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimi-muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham, dapat kita amalkan dan sampaikan. Tutup majlis yang khafaran majlis. Subhanallah bihammedika. Asyadu wa la'ilaihi wa astaghfirullah wa atuhu wa ilaih. Subhanallah rabbika rabbil, rabbil azitil amman yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.